Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya com és habitual cada setmana. Avui farem les coses les presentacions una mica ràpides perquè tenim el programa molt, molt farcidet de coses, tenim moltes notícies, moltes pel·lícules que hem vist, molt de tot. Anem presentant ràpidament a l'equip del programa, Marta Sanz, encarregada de xafarderies de Hollywood i... Uh... No sé, dona que estossega o... Que, com... que no hi arribo al micro. Productor del programa. Me l'he deixat molt lluny. Bé, bueno, doncs després te l'apropes, perquè si no sentirà grinyolar tot en aquesta casa. Uh, suposo, la gran notícia d'aquesta setmana és el que ens parlaràs avui a la xafarderia, si no m'equivoco. Uh, del patinet de James Cameron. Ah, uh, uh, no. sí, que molt graciós aquests. De Brangelina. Molt bé, doncs d'això en parlarem. També tenim uh, en Cinc Casamon, què tal, jacin, Molt bé, Uh, notícies uh, sí, uh... Uh... Molt bé, Ah, sí, ah... Ah, sí, no, els primers rumors del ribot de Spiderman, va. Hem d'anar a sac. Va, rumors. què eh, tal, rumors. com estàs? Hola, molt bé. Retrobat? Ja hi tornem a ser. Molt bé, uh, de què ens parlaràs avui? Avui parlarem una mica del millor de l'any passat, rumors que comencen a córrer i del merder que hi entra entre Marbe i DC. Molt bé, així m'agrada. Pam, pam, pam, a I nosaltres què tenim? Doncs tenim una pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes, on us podeu descarregar el programa. Os si a Google i cliqueu Ningú no és perfecte, els a més que hi sortim som nosaltres. També tenim un concurs de panini que farem el sorteig al final del programa i tenim ja el concurs del mes de febrer. Preguntem, quin ha estat el director escollit per reiniciar la saga cinematogràfica de spider d'Spiderman? Quin ha estat el director escollit per reiniciar la saga cinematogràfica d'Spiderman? Les heu d'enviar al ningunoes arroba hotmail.com, ningunoes arroba hotmail.com deixant el vostre nom i cognom i pol·lusió des d'on ens escolteu juntament, evidentment, amb la resposta i al final de febrer farem el sorteig. Presentant i dirigint el ningunoés perfecte, jo mateix l'Igna Zerbat. I el que farem és anar ja directament amb les estrenes. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Doi gràcies al Dios que fuere por mi invicta alma. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán Soy el capitán de mi alma.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 Això que escoltem és Invictus, pel·lícula de Clint Eastwood amb Morgan Freeman i Matt Damon. Eastwood no para. Va rodar Invictus en dos mesos i ara ja està fent Hirfer eh, també amb Matt Damon de protagonista. Invictus està basada, òbviament, en fets reals. Ens situa a Sud-àfrica quatre anys després de que Nelson Mandela fos alliberat de la presó. Mandela és el president del país. Els seus objectius són derogar l'aparheit i que els ciutadans negres del seu país tinguin dret a vot. Queda un any per la celebració a Sud-àfrica del campionat mundial de rugby i Mandela percep que els espectadors negres desaproven l'actuació del seu equip perquè està format íntegrament per jugadors blancs. Per a Mandela la victòria de l'equip seria el primer pas per unificar un país necessitat d'acceptar la seva identitat multicultural i multiracial. El film està basat en la novel·la de John Carlin i pels curiosos de les llengües, Invictus és una paraula llatina que vol dir inconquerible. Uh, Pel·lícula, jo crec, imprescindible i la més destacada d'aquesta setmana. Quan acabis de dir les altres, en tot cas, ja direm a veure si és la més imprescindible o no. Jo t'ha dit que sí. Bienvenido a Camp Victory. Camp Victory? ¿Esto no era Camp Liberty? No, bueno, le cambiaron el nombre hace una semana. Victory suena mejor.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 amb cameos de Guy Pearce, Ralph Fiennes, David Mose i Evangeline Lini. L'exesposa de James Cameron és la directora d'aquesta pel·lícula estrenada al 2008 en diferents festivals. De fet, no, no sé si s'ha estrenat en les comercials als Estats Units, en tot cas, ha passat absolutament desapercebuda. L'any passat es va poder veure Sitges i la poca comercialitat de la proposta feia pensar que no s'estrenaria. De Hard Locker va arribar a Sitges com una aposta personal d'Angel Sala, director del festival, malgrat no contenir cap element de cinema fantàstic. Al propi Sala s'havia feta la idea que aquesta pel·lícula no seria distribuïda al nostre país. Al ser nominada a diversos premis i al ser una seriosa candidata a l'Oscar finalment veurà la llum en sales comercials. En teu estil és una pel·lícula lenta i mancada de ritme que retrata la vida al llarg d'un any d'un jove soldat a l'Iraq. El sergent James és un especialista en la desactivació de bombes. El seu sistema de treball és únic i imprudent i posarà dels nervis els seus subordinats, els que posen en perill contínuament. Arribat a un punt et preguntes si bé James no té por a la mort o bé desitja morir perquè no sabria viure fent res més. En Tierra Hostil mostra la desactivació consecutiva de diverses bombes en diferents circumstàncies durant dues hores i mitja. La reiteració del missatge i la posta realista converteixen el film en poc cinematogràfic i, malgrat estar molt ben fet, és una pel·lícula terriblement avorrida, basada en una narració d'un periodista escrita durant la temporada que va viure amb una unitat especial de desactivació de bombes. Res a comentar? A mi aquesta em feia bona pinta. Bueno. Mira jo quasi a mi em, fe, em feia he sentit bons comentaris a mi em feia molta mandra veure-la eh, la vaig veure i em vaig avorrir bastant és molt avorrida aquesta pel·lícula verteixo ara vale. o si sigui, ets aquells que bueno, no sé, sí. es es es ja, si és l'edat si és avorrida li agrada a sí, a sí, les pelis anem per la següent oh. a day through Just an old sweet song. That Parlem de la quarta fase i pel·lícula de la Tundeo Sunnani amb Mila, sí, sí, Mila Jovòvic, Will Patton i Elias Coteas. És una pel·lícula de la quarta fase de difícil definició que barreja realitat i ficció. Pretem fer una recreació eh, amb actors de casos, eh, diguem-li, reals, d'abduccions extraterrestres. El seu director ha pretès realitzar una posada en escena real, creïble, rigorosa i atractiva pel públic. Tots els personatges del film viuen a nom un estat eh, de l'estat d'Alaska, tot això ara que explico és veritat, eh? uh, un estat de l'estat d'Alaska de poc més de 3.000 habitants. A nom hi ha hagut moltes des desaparicions i l'FBI ha enviat eh, 10 vegades més agents a nom que la resta del país, dels Estats Units. La pel·lícula està protagonitzada per el personatge d'una psicòloga que, mitjançant hipnosi, aconsegueix que els abduïts li expliquin les seves aterradores experiències. El títol del film, la quarta fase, fa referència a les tres fases que va definir l'astrònom i ufòleg el doctor Joseph Allen Hinek, el qual va treballar per les forces aèries dels Estats Units i va ser un, del, va ser un dels principals assessors eh, per Steven Spielberg durant el rodatge d'encuentros en, en la tercera fase. Les tres fases, en concret, que es feia referència a aquella pel·lícula i també en aquesta, serien l'albirament, és a dir, allò que veus un omni, la prova, és a dir, que, que ha deixat rastre, i el contacte, eh, que és el club que passava al final d'enquentros a la tercera fase. Un dels seus companys, el doctor Jacques Vald, ho va ampliar en una quarta fase, que és l'abducció. La quarta fase combina la recreació de Mila Jovogvik amb imatges de la psicòloga real. O sigui, podem comparar la interpretació de Jovovich amb les suposades eh, sessions d'hipnosi. O sí sigui, és una mena de recreació d'un documental? Sí, o... que... que... A més a més, hi trobem elements del documental a dintre. És, és, un, sí, és una cosa una mica estranya. Jo una perica faci de Mila Jovovich i que no sé qui era repartir pinyos? No, I a matar ja no, zombis Sí, ja no m'interessa. Bé, internet ha anat plena de comentaris sobre la veracitat de les proves i l'existència real o no de la psicòloga. Segons l'Ancora Daily News, el diari més, més llegit a Austràlia, a Alaska, perdó, les desaparicions són fruit de l'elevada taxa d'alcoholisme, el mal temps i el paisatge greix. Eh? És a dir, allò fa mal... Pueblerinos, vamos. Sí, sí, sí. Uh, o sigui, que no hi ha extraterrestres, segons consells. De fet, Universal ha hagut de pagar 20.000 dòlars al Club de Prensa d'Alaska per arreglar les queixes de notícies falses que s'han utilitzat durant la promoció d'aquesta pel·lícula. Una cosa curiosa que es... Bueno, traurem al cap. Més estrenes, eh, todo incluidor, amb guió de Vince Vaugh i direcció del debutant Peter Billingsley, productor de Separados, també protagonitzada per Vince Vaugh, i el repartiment, a banda de Vince Vogue, és ple de cares conegudes com Joan Fabró, el director d'Airon Man i 2, Christine Davis, la Charlotte de Sexo en Nueva York, la televisiva Christine Bell, d'Herois i Verònica Mars i Jean Reno. La història és de quatre, palle... quatre parelles de... nord-americanes que fan realitat el seu somni viatjant fins a una illa paradisíaca. Mentre una busca solucionar els problemes del matrimoni, les altres tan sols es volen divertir en un hotel de vora a vora. A l'arribar allí descobreixen que no poden realitzar les activitats aquàtiques ni prendre el sol, sinó que han d'assistir a una teràpia de parella obligatòria Busca al públic que se senti identificat amb els problemes d'aquestes parelles Bé, no sé eh, Comèdia de la setmana Chery és la segona estrena de Stephen Frears amb Michelle Pfeiffer, Rupert, Rupert Friend i Kathy Bates. És l'adaptació cinematogràfica de l'obra literària clàssica de Gabriel Sidoni de les mans de l'equip de director i guionista d'una altra obra clàssica, Les Amistats Perilloses. Ambientada a París abans de la Primera Guerra Mundial, Michelle Pfeiffer, que ja té 52 anys, interpreta a Lía de Lombal, una antiga cortesana que viu en tot tipus de luxes, gràcies als diners que va guanyar en la seva joventut. Lia s'enamora de Cherie, molt més jove que ella, i fill d'una altra cortesana i antiga rival de Lia. La mare de Cherie prepararà pel seu fill un casament de conveniència a esquenes de Lia per ser àvia i assegurar el seu futur. No et t'interessa? Fas cara de... I la darrera estrena aquesta setmana és Cravat i el Molino del Diablo, pel·lícula de Marco Krautspeiner, David Crossy i Daniel Brühl. Està basada en una novel·la traduïda a 30 idiomes i que en un més de 2 milions de còpies. L'acció ens situa a la Guerra dels 30 Anys, que sembra la mort i la destrucció de l'Europa Central. Cravat és un noi orfe de 14 anys que troba refugi en un molí gestionat per algú a qui anomenen el Mestre. Poc després, Cravat descobrirà que el molí és una escola de màgia negra. Cravat i els seus companys descobriran que jugar amb la màgia negra té un preu que pot comportar fins i tot la mort. To I res, aquestes són les estrenes d'aquesta setmana. Home, realment Invictus triomfa. Home, clar. Eh? Sobre surt. És que què vols? Què vols? Home, de poca fe. Però a veure, escolta'm, és sí. una pel·lícula sobre futbol americà? Uh, no sobre rugby? Basta... Sí. sí. Clar, Perdó. Eh? matisem-ho però és una pel·lícula les pel·lícules d'esport són molt cutres però aquí l'esport crec que és una cosa més secundària més és el tema de la figura de Nelson Mandela que altra cosa i Morgan Freeman per fi fa el paper pel que ha nascut per exemple jo pensava que era el paper de Déu o dels Estats Units, el primer president dels Estats Units negre bueno, ja ho tenim Ja sí, preparat que anem per les teves notícies com sempre, ben calenters anem-hi Doncs vinga, quan vulguis. Prou de badallant i estirar-se. Estava fent flexions. Sóc sí, ja. com en Ronaldo, m'agrada fer flexions abans de sortir del camp. Uh, començo per l'home de moda, que és Sam Worthington, uh -huh. que ja està a punt de fitxar per una altra pel·lícula, que és d'Universal la pel·lícula. El director serà l'Àlex Proyas. Directe del Cuervo. Se'm manja el fantàstic, molt bé. Uh -huh. sí. Que serà Drácula Earth Zero, tot, bé, ja, eh? sí. i que tracta sobre la vida de Vlad Tepes tot i que es barrejarà amb una mica la mitologia que va crear Abraham Stoker de Dràcula o sigui, serà una mica ficció-realitat com hem dit abans a quarta fase uh -huh. però amb Vlad Tepes bueno, bé no no el veig, no? la veritat, no. Vlad Tepes no té els quadres... Sempre surt el mateix quadre, per cert, d'aquest uh -huh. personatge. No li veig que s'hi sembli gens, però bé. bé és igual. És a més, tan que... músculós. És un dels actors de moda, ja està. Sí, sí. Des... Oh, aquesta notícia m'agrada molt. En Robert Rodríguez es veu que va fer un passe privat a diferents distribuïdores pel uh -huh. seu nou film Machete, sí. entre els quals s'hi trobaven Sony, Lionsgate, Warner, Fox, Paramount i els Weinstein, vale? Oswinstein. Quasi yeah. i li es va dir, mira, aquí teniu la pel·lícula a veure qui me la compra tot i que tenia prioritat de compra els Weinstein, com que són col·legui ja sí sí, vale? mira Max i tal mira, que no li no, mira Max ja no, perquè no és els Weinstein ja, ah, vale, no. sí, Weinstein Company ara són i va acabar la pel·lícula i els Weinstein li van dir que era una merda de pel·lícula que no se la quedaven i els que li han comprat la pel·lícula ha sigut per chantatge que han sigut els a la Fox per I, Sí, perquè els a la Fox han pagat més del que costava realment la pel·lícula si la compraven els Weinstein, uh -huh. que ja havien descartat la compra, perquè en Rodríguez és el productor del remake de Predators que l'està fent per la Fox. Uh -huh. I com que està amb rodatge en lloc de fer una merda de pel·li, com que li han comprat la pel·lícula, s'ha una mica condescendent amb ells, uh -huh. intentarà currar-se una mica. I diuen que ha sigut una mica això, una mica de xantatge. Bé. Perquè li comprin la pel·lícula de distribució. Quina mena de mètode de chantatge és? Si no en compreu la meva pel·lícula eh, us faré una merda de película. Qui qui tornarà a contractar mai més si dius això? Per Robert Rodríguez farà pel·lícules quan li roti. Però no ho sé tampoc, ben fi. Jo home, si no Cada per... dia el veig més malament aquesta bueno, no això també, està capaiguda afanx. Bueno, bueno, la segona que el voi mova. és de Roberto Rodríguez. De Toro. Ah, Hilermodoro, eh. Sí. I que... Uh, espera, ara m'ha vingut un... Següent, següent, següent notícia, agafa'm. Jacint Vale Marcus Nispel, el director... Estic amb l'Aran, tot ho he de dir dir <laughs> Marcus Nispel, el de la Matança de Texas Que és el director de la nova d'en Doncs que comença el rodatge ja que aquest març Tenia que escollir un actor com a protagonista mm -hmm. I ser Conan, doncs ja l'ha triat I és el senyor Jason Momoa Sí senyor <laughs> Què ho con... sabem que és sí, sí. les teves notícies calentes cada cop estan més fredes eh? home, no, home aquesta notícia l'havia de donar ara eh? hem sí. estat una de les notícies de la setmana no fotem però ostres, això ja ho sabia ja. abans no, però jo però jo no miris tu. internet no? si no me les invento i no la sabràs però jo us explicaré les, una cosa no a Gerson Momoa que no ha sortit enlloc a veure te'n vas anar al llit amb ell no. <laughs> llit i si amb fos amb així eh, no sortiria per internet <laughs> espero doncs aquest senyor és conegut per haver fet Stargate Atlantis i ara ve la part bona de la notícia. Diuen que el que interpretaria el pare de Conan és Mickey Rourke. També ho sabia. Bueno, I el... Jo di la part bona, no que no la sàpigues. Ja si sí, pots parlar sense cridar, perquè ja estàs patant els auriculars a la nostra audiència. Sí. Doncs jo us explicaré una cosa de Jason Momoa. Aquest... Estava en los baños naturalmente. Aqu aquest senyor, abans d'això... Era goó. Abans... Havia, havia participat o era membre del càsting de Baywatch Hawaii. O sigui, Los Vigilantes de la Playa en Hawaii, que és aquella sèrie que van fer després de Los Vigilantes de la Playa. Oh, o sigui, un vigilante de la playa interpretarà a Conan. Jo crec que aquest és el titular. Però estàs dient que això no, no havia sortit per internet? No. Jo no ho havia pues Jo Però tenia... si vas a l'IMDB i fiques yes, so perquè no saps qui és, el primer que et sortirà serà... Bé, però és que jo t'he de dir que d'això fa anys, potser fa 10 anys, ja, eh, d'això. Mm. Clar, la gent s'ha de donar últim paper, que és el de Stargate, i s'ha oblidat que aquest noi era un vigilant de la plaia, amb banyador i aquella cosa. Però té pinta Què vols dir, llardós? En aquella foto sí, perquè és el paper de Stargate, però tu mira les fotos de quan feia de vigilante de la plaia... Mm -hmm. vale. i... Però és que conen a de tenir pinta el no. que diuen les senyores és que és un iogurin... Iogurin? Però si és un armari ropero, jo, per favor! <ríe> ah, ha... pues no, tant, no. Quan feia Vigilante de la Playa no, no estava tan catx, estava més fibrat. Era una altra... Rico en calcio, és ara. <fixi> Continuo. Vinga, va. Degut a l'èxit malaurat d'Avatar dos films que en principi no s'havien d'estrenar eh, La pregunta és, has vist Avatar, encara? No, no, no, no. Ah. jo comento eh, perquè tinc que fer explicacions comunicat oficial Sí, la Marta diu que deixis de menjar-te al micròfon, si sisplau Perquè no he begut aigua, tinc la gola seca i el que veig és molt, molt esbarat És que he pres drogues avui abans de venir, <coughs> però no puc dir en antena Doncs resulta Què estava explicant? Ah, sí Avatar. He dit que Avatar és un bodrio per Facebook perquè un col·lega meu va al cinema i li va decepcionar molt. I em va dir, és es que és una puta merda, no sé què. I dic, tu vols expressar-te? I diu, sí. I dic, jo ho faré amb el meu Facebook, però on nom teu, que és un podrí avatar. Fins aquí la qüestió no té més. Lamentable, eh? És un acte no, no. caritatiu que no he fet. Tu no pots fer això si no has vist la pel·lícula. Però pues que no ho he fet en nom del meu col·lega. Però pues que el teu col·lega faci. Però és que no té Facebook. Però pues que se'l faci. Es farà Facebook després. Vinga, va, que a ningú li interessa <ríe> Doncs, degut a l'èxit malaurat d'Avatarra al cinema, doncs, dues pel·lícules que no es tenien que estrenar en 3D, es faran en 3D, finalment, que són Fúria de Titanes, mm -hmm. que ha hagut de dallar-se bastant a l'Uisle TRR amb els productors perquè donguessin 5 milions d'euros més per adaptar-la en 3D, La Relíquia de la Muerta, que seran dues pel·lícules que diuen que... de Harry Potter. Sí, sí que, com que és una pel·lícula en realitat superarà Avatar en taquilla perquè està en dos per una sola pel·lículalles no, que, que són Ja però a mi va fer gràcia el dels senyals també és una sola pel·lícula no et foto com... no és una merda molt gran dividida en tres parts oh. després Warner, tire endavant el oh. seu has acabat, i si no estàs acabat. Micro. O sigui que li tanquin el micro que és impresentable vai fer ser acabat ja perquè només fas que dir tonteries avui. Warner tira endavant el seu remake de Mortal Kombat ara, ah, ah, notícies <laughs> importants <laughs> Aquesta és boníssima. No, el guió és d'Oren Uciel, que és un... Home, és tan Oren No, no, però és que aquí ve el bo. El guió que ha escrit aquest xaval, que Vist, és el suprimicor, eh? Shimmer Lake, es diu el seu guió, diuen que són dos guions que estan més cotitzats a, a Estats Units per totes les productores, que s'estan pagant milions per quedar-se amb ell. O sigui, mm -hmm. hi ha una subhàstia impressionada. O sigui, que aquest nano deu ser bo. Què fa escriure Mortal Kombat? No ho sé, però m'agrada. És un friqui. I per volt del rebot de on doncs ja comença a produir rumors. S'ha tornat a dir això que en Joseph Gordon-Levitt aquest podria ser Peter Parker. I la notícia impressionant que diuen que Cliff Owen pot ser en Craven. Ui, però això jo no m'ho crec, eh, aquestes coses. És molt aviat, jo crec que... Jo Uf. sé que li preguntat a Cliff Owen i ell ha dit que a les seves filles els hi faria molta gràcia però que de moment ell no sabia res però bueno, per, altres, per tonteries més petites ha començat sí, no, i paper, tant, i tant. ell ara es deixa estimar i bueno, és el que passa, a no? vegades mm. quan un es deixa estimar diuen, doncs pues mira, pues, pues per què no? no? t'acaben però... donant amor i carinyo però també no estàs per ah, ah, ja, per cert, ha, ha sortit també la notícia que un dels motius també de l'abandonament de Sam Raimi a spiderder-man 4 és que Sony li va dir que l'havia de fer en 3D ah, i ell vas. va dir que no pensava passar pel tub doncs jo estic pràcticament segur que Fúria de Titan és en 3D millorarà. Però són pel·lícules que s'han gravat en dos... No és com Avatar, que tu mm. l'has fa... feta en 3D, l'has feta en càmeres... Doncs pues així no, així no Aquesta ja està rodada, i ja està rodada en 2D. I el que fan és readaptar-la perquè tu la puguis veure en 3D. Això jo no, jo no li trobo cap mena de gràcia. Però pues que la gent que ve al cinema no ho sap i una pel·li en 3D és una pel·li en 3D. No, però és que una pel·li que tu hagis de pagar el doble... I... El doble, és... ets un exigerat. Sí, sí, sí, el doble, el doble. Dos euros i mig més, i això no Depèn, és el doble. Depèn, si tu vas un dia cada dia, um, via de quatre euros i mig. Per Hòstia, quin transbè... cinema més barat? O cinc euros. Cinc euros i mig, sis? O cinc euros i mig, sí. Ara, espera estava jo pensant en una altra cosa. Sí. Uh, el cas és que, bueno, no sé, uh, són quasi deu euros o deu euros sí, sí, les entrades. Sí, sí, com sí, no sí. paga. Beto aquí. Sí, com, van... com a Zapatero, allò dels cafès. Eh? Pregunteu-li sí, què val una entrada. Vinga, anem per la tertúria. <laughs> el que hem destapat aquí, el Watergate del Ningú. <laughs> This land is your land. This land is my land. Doncs així comença a Pitdier uns títols de crèdit molt guapos, eh? Perquè avui en dia sembla que no es puguin fer títols de crèdit inicials a les pel·lícules. I a Pitdier dius, no, per què no? Doncs pues jo ho faig i m'hi mato una mica i és una mica creatiu. Tu. És que la gent no en sap, mira l'host els pitjors títols de crèdit de la història. Els va fer JJ Abrams des del portàtil de casa seva. <ríe> És la un cosa... saldo a pantalles. No, exacte. És la cosa... I ho ha confessat ell, eh? Diu, es va inspirar amb la dimensió desconeguda, va fer una cosa super supersenzilla des del portàtil de casa seva i així es va quedar. I així s'ha quedat. Molt bé, uh, comencem parlant d'Apindier, aquesta pel·lícula de George Clooney, que jo li poso molt bona nota. Eh? A mi m'ha encantat aquesta pel·lícula, trobo que està molt bé. Parla de moltes coses, que a vegades doncs, uh, temes espinosos que en uh, moltes pel·lícules no s'atreveixen a parlar, i de la, la solitud, la solitud d'un home que de cop i volta es veu obligat a replantejar-se la seva vida, que coneix una noia, que s'enamora, no sé si per primera vegada, però és una de les vegades que segur que li ha agafat fort, i que tot es va complicant, no? Amb la seva empresa, i Bé, barreja comèdia, barreja part dramàtica... El guió trobo que és excel·lent, eh, grans línies de diàleg, bones interpretacions, i és una de les pel·lis més collonudes, jo diria, de l'any, eh? Una sèrie candidata també als Oscars, sobretot, jo diria, l'apartat de guió. Home, tinguent en compte que estem a 21 de gener, o a 26 de gener, o no sé en uh -huh. quin estem, estem a finals de gener, sí. doncs és segur que és una de les millors de l'any. Però a veure, realment, de què parla aquesta pel·lícula? Uf, de què parla? Va, Marta, va, de què parla? Explica'ns-ho tu. Clar, perquè vas vaig sortir del cinema dient ah, està molt bé la crítica, almenys un reflex mínim de la crisi que s'està vivint als Estats Units, no? Perquè parla d'un home que es dedica, que treballa per una empresa, que s'ho contracta en altres empreses per acomiadar gent. I jo, durant la pel·lícula ja està pensant però això és legal? O sigui, això és legal? Sí, sí, que és legal. O sigui, la, la meva... sí. Sabeu, jo, això és legal? No, jo veia la, la reacció de la gent tan impotent la impotència Hi ha un moment ningú, ningú, ningú li deia tu no em pots acomiadar l'acomiadament aquell que fan via telemàtica diguéssim sí. a, a, allò paret per paret és esfereïdor sí. Sí, sí. és un bueno, moment brutal ja... de la pel·lícula sí eh, però què anava dir? la solitud, sí, està bé però clar pensem que la feina que té aquest home el George Clooney, no? la personatge que interpreta no és comuna uh -huh. no tothom viu així no, però és, ell Val? és feliç vivint així, de cop i volta però se la replanteja tot. Però ell li presenta l'extrem de la solitud. És l'extrem. Però no és feliç no, en eh? estar en sol. És feliç fins que es troba amb algú que realment podria ser la seva mitja taronja. Mm. És una pel·lícula que em fa pensar molt en els germans Coen. Ui, no. Trobo mi... que, que té una retirada. Ui, tant de vols, Coen, fessin pel·lis així, eh? Ostres... Tant esteu, Avui esteu... Perdona, esteu un tipus sèrio fa una mica de pena, eh? Els Coen, és que ja fa temps que no els veig, eh, ni no és País per a viejos, ja la cosa patinava. Jo però que la que vam fer abans, aquella d'Espies, ja estava molt bé. Jo vaig passar molt bé. Sí, no però... No com es es Sí, Kemarante. De... Ah, sí, Kemarante. Sí. Ah, sí. sí. sí. És després de... Doncs, aquella, bueno, no no entrem en tertúries ja. dels Coen, per això. No. no, perquè és una pel·li veure, comèdia no és. Té alguns punts còmics, però i te deixa amb un regust així que dius bé, però està bé que no totes les pel·lis Perquè tinguin Perquè sense final. parlar del final no és un final mm, Bo. que vulgui concedir allò a l'audiència saps? Us faig feliços. No, no, però trobo que no passa gaire res en tota la pel·lícula. Mm. O si sigui, has d'anar amb ganes d'observar durant quasi dues hores la vida d'una persona a la que no li passa res. Ja, però te descriu molt bé aquella persona, els sentiments, sí. eh, tota la introspecció que hi ha i no sé, a mi m'ha encantat sobretot per la manera que... És es que, esclar, no vull explicar el final, no? no, no. Però... Pobre de tu. Ja, ja. Bé, en fi, no sé, és un final sorprenent, però jo la trobo molt ben, molt ben escrita, tot lliga molt bé i... Fet... No és que sigui un final sorprenent. No, tampoc, però no, jo crec que però final, no ho direm. Un final molt lògic, vull dir, tenia que acabar així, tot plegat, no? Tenia que ser així. Crec que està ben acabada. Uh... Així que tot, jo crec que la banda sonora les cançons que son al mig de la pel·lícula és bastant dolenta. Pues a mi m'ha encantat. Eh? A mi encantat. Pues jo no et feia d'aquest tipus de... No, m'ha encantat en aquest context de pel·lícula. No dic com que me l'escolti a, la... a casa, però amb la pel·lícula crec que és bastant... No sé, que En general té una retirada Juno, realment, tot plegat. Sí, té un toc, encara que és molt millor que Juno. Per mi Juno la és veig... És més sincera. Una mica més sobrevalorada. És més honrada. Menys adulcurada. Sí, sí, sí. sí, sí. Am... L'Ivan Reimann promet, eh? Promet. Sí, sí, és un director que li seguirà en No, no, en és en Jason aquest. Ai, perdó, L Iran, L Iran, L Iran Jason, sí. L'Ivan ja ha demostrat... De sobres. Després <ríe> de, fer, de fer els cazafantasmes... Està preparant la tercera, ja. Això ja no sé si és un error. No, no, això és un gran encert. Li ha agafat potser enveja del seu fill i, i té ganes de tornar-se a posar bueno. a darrere a la càmera, ve de saber. Uh, tu has vist Sherlock Holmes, no? he Que no la passada, que ah, ho vaig estar la passada, què t'ha semblat? jo vaig passar bé. És una pel·lícula d'aventures que té més d'Indiana Jones que de Sherlock Holmes, per dir -ho una manera. Mm, home, no el... diria ben bé així, sí, però bueno de, Adam, vale, té més de la quarta ara és el moment jons. de matxacar en Jacint, si vols per què? perquè ell és fan de Sherlock Holmes i fan troba... de de la no, del personatge de... De l'obra literària que me l'hauria llegit tota uh -huh. més d una vegada i trobo que ho clava és un Sherlock Holmes molt semblant al literari sí, sí, amb això ja estic d'acord no em sembla pas malament no em la gens malament que el doctor Watson no sigui baixet i gordet i incompetent. M'agrada que els dos estiguin al mateix nivell de col·legio. jo trobo que està bé, però a veure, desenganyem-nos, o sigui... Li Sí, la pel·lícula... Un argument més que Sherlock Holmes és Agatha Christie, perquè o sigui, tenen quasi tres hores allà enganxat? Dos hores i mitja? Dos, no, Sherlock Holmes, dos hores. Dos hores només? Sí, sí, sí, doncs mira, se'n va fer llarga. Doncs enganxat i els deu minuts finals el tio agafa, t'explica totes les seves deduccions, el meu pur estiu Verquille Poirot, i ja està. I s'acaba la pel·lícula. Hmm. Amb un interès romàntic fotut per allà al mig. A mi és això, ara abans fora de micro la comparava amb La Mòmia, una pel·lícula d'acció doncs, que és més o menys divertida, amb uns protagonistes més o menys carismàtics, que m'ha agradat més que La Mòmia, això sí. Uh -huh. Bé, jo ràpidament tres Escapada Perfecta que és aquesta pel·li en què tenim a mi la Jovo i repartim pinyos ah. eh, doncs Tu reclamaves abans, doncs n'hi ha una a la cartellera Clar, una pel·lícula que entretinguda però mm, va, va eh, Vol sorprendre l'espectador, s'inventa una cosa que dius eh, eh, Com? I bé, no sé, no m'ha acabat de creure Però bé, em vaig entretenir, eh? això sí no, no em vaig avorrir, pel·lícula per passar l'estona dissabte a la tarda, punt i final eh, Escapada Perfecta alguna cosa més? Deuen-nos, tots viquerem al Box office. El que més dóna als Estats Units el boxx office. A la posició número 5 de la Flipbond, 7 setmanes amb 31 milions, a la 4 Rompedientes Dientes, entrada la setmana amb 14, a la 3 de Buc o Feli, Dues setmanes amb 60, a la 2 Legion, entrada la setmana amb 17 i a la posició número 1, 6 setmanes consecutives Avatar amb 551 milions de dòlars. This is how I'm Avatar continua la seva demolidora carrera comercial i ja ha superat la recaptació del cavaller Oscuro als Estats Units i a hores d'ara ja ha superat Titanic en la recaptació mundial. Recordem que la trampa, entre cometes, d'Avatar per ostentar aquest títol ha estat vendre les entrades al doble de preu perquè s'exhibeix en 3D, si sumem la inflació i tal, Titanic encara és la pel·lícula que ha vist més gent, si contem el nombre d'espectadors. La primera novetat és Legions, un film de gènere de fantàstic, protagonitzat per Paul Bettany, que ens narra el que passa quan Déu perd la fe en la raça humana. Déu envia la seva legió d'àngels per portar l'apocalipsi a la Terra. Un grup d'inadaptats, tancat en un restaurant enmig del desert, seran ajudats per l'arcàngel Miquel. La mitjana crítica és de 100 menys. Matt Page, Chicago Tribune, diu, no és la pitjor pel·lícula d'aquesta setmana protagonitzada per un personatge amb ales. Li posa a ser menys. <ríe> òbviament, es refereix a rompedientes. rompedientes. Sí, aquest cas és de rock qui porta les ales. Eh, continuem. Lucky Thompson de Online. Àngels amb pistoles. A la fu. Eh? Déu zombies. Quan Legion intenta prendre's aquestes coses massa seriosament de cau. i Li posa una B menys. El Bill Gibrom del film crític. En una batalla entre el bé i el mal no hi ha res més espantós que les males interpretacions i l'erràtic muntatge. Li posa una D. Finalment, en el quart lloc, l'altre personatge males, del que parlàvem, rompedientés, ha tingut una nota mitjana de C menys. El Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, diu no hi ha manera de que pugui recomanar aquesta pel·lícula més enllà de l'edat eh, de creure en la fada de les dents. I li posa una C. I el Peter Paras de Online, una cosa més o menys, diu, és, és menys dolorosa que quan t'arrenquen un incisiu, però has de tenir menys de 122 centímetres d'alçada perquè veritablement et pugui divertir aquesta pel·lícula. I li posa una C. I ja està. Bueno, a veure, què ens esperàvem? No, no, escolta, també la gent de 122 centímetres doncs ha de tenir... Eh, Té dreta no? a qualsevol Un cosa. Un ex-juïtador de pressing catch com a estrella. <laughs> Molt normal. Molt bé, Marta, en una petita pausa i anem amb la xafardaria de Hollywood. Uh, to, uh, Hi, it's JJ Abrams, how's it going? If you see Star Trek, I hope you like it, thank you. Uh, to, uh,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 Doncs la Marta té les claus de la separació d'Angelina Jolie i Brad Pitt. O les del pis de solter de Brad Pitt, que seria més interessant. <ríe> jo preferiria les claus del pis d'Angelina, però aquest, bueno... Aquest xisteu ho portàveu preparat o què? No. Molt bé, continuem. <ríe> la família està dividida en la separació de Brad Pitt i Angelina Jolie, mentre hi ha rumors que asseguren que Brad Pitt s'ha comprat un pis de solter, per això ho deia, de poc més d'un milió de dòlars a Hollywood Hills uh -huh. la seva família, la de Brad Pitt sembla dividida sobre la seva separació amb el... Janina Jolie el germà de Brad Pitt, en Doug de 41 anys l'anima a trencat definitivament amb l'actriu però la seva mare Jane està intentant per totes per totes, totes, de salvar la la seva relació, sobretot pels sis fills que tenen. El que volen dur, que és beneficiar-se l'Angelina. Sí, sí, jo també ho he pensat. És el de... típic consell I no, de germà... No, eh? Sí, de col·leguilla, el sí, meu que... germà és un cabró, no et no preocupis, jo estic aquí per que faci falta... És coneixer l'Angelina, que, escolta, això l'enganxes en un moment important i pim-pam, eh? Ah, sí? sí ara, Com un sí. saps, tu, Sí, sí en sèrie. Bueno, té fama. Aha. Menos lobos que Perucita sí, sí. Jane eh, té fama de ser molt propera a l'ex de Pitt Jennifer Aniston, però està disposada a arreglar la seva relació que fa uns 5 anys que dura i o si. Bueno, l'ngevina jo viuva Jennifer Aniston són amigues. No Jane, ah. Jane la mare de Brad Pitt ah, vale. La mare de Brad Pitt i eh, Jennifer Aniston són amigues. Ah, això sí que ho crec. Ja està val. Això és la clau. No, perè no, perquè la mare Jane de Paul arrelar. Exacte bo que ell torni amb amorritos.. Sí. Sí, sí. ah. En fi que ha quedat uh, la mare de Brad Pitt ha quedat amb Angelina Jolie per discutir la seva situació. Per què? Però, Però un moment, no tenen una edat, ja. com sí. porta les mares. Quina mena d'homes és en Brad Pitt que pe... porta la seva mare ah, la té la clau. Perquè Jane, la mare de Brad Pitt, ha treballat durant 30 anys com a mediadora ah. amb famílies I què? No barregis mai família i feina. D'on anava a dir un segur? refrany sí, que no té no, cal, res a anem, tema? Sí, ja Segur que l'audiència també se'l sap. Hi ha nolles i coses, no? Sí. exacte. I coses que hi rimen. Creu que les seves habilitats com a mediadora li seran útils a Angelina Jolie. Bueno, senyora gent, jo crec que Angelina Jolie és prou gran com per decidir què vol fer. I, efectivament, amb una relació no s'hi poden posar mai els pares. Clar, això, per molt professionals que siguin. És la mort de la relació directament, a partir del moment que es viuen els pares? No, la mort de la relació va ser la barba Chivo d'en Brad Pitt, que és la cosa menys sexy del món. <laughs> ah. Altres fonts, en canvi, asseguren que eh, d'aquí pocs dies, en breu, Angelina Jolie anunciarà la separació de Brad Pitt. Algunes informacions acusen a Angelina Jolie de comportar-se com un adolescent des que s'han separat i asseguren que pel seu comportament així insegur... Uh -huh. Sí. Mira. Marta. Que estiguem... I asseguren que Jolie se sent aterrida pel fet de trobar-se amb l'ex de Brad Pitt, Jennifer Aniston. Hmm. Jo no, no sé quina inseguretat. Home, jo en, un, en una pelea de gates apostaria per la Jolie. Sí, jo crec ha que Ha sé. fet Wanted i coses, i coses xungues. I ha fet de, Però vosaltres no bueno. sabeu què fa Jennifer Aniston en el seu temps lliure? Potser fa... Perdona, contra, contra Tom Raider i Wanted no ten res a fer, eh? No sé. Res a fer. Res. Doncs ella... La Rachel de Friends, res. Altres informacions, en canvi, que encapit vol tornar amb Jennifer Aniston. I que l'actor havia planejat de separar-se de Jolie durant sis mesos. Aquest ha vist la llum. <laughs> Angelina no va voler assistir a la cerimònia dels Globus d'Or perquè també hi era present Jennifer Aniston. Diu ella que li hauria agradat anar amb el seu home i amb en Quentin Tarantino perquè bueno, estava en Glorious Bastards, Malditos Bastards 2, nominada, i fins i tot va evitar que Pete hi assistís, ja que no suportava el fet que el seu home, de moment, no, no sé, i Aniston fossin sota el mateix sostre sense ella. Aquesta Ange... tia és molt rara. Angelina Jolie... <laughs> que esplega, sembla que tinguin 15 anys, ja. Sí, no? Angelina Jolie ho dia la idea de semblar una perdedora davant Jennifer Aniston i, per cert, Jolie ja ha avançat que no aniran als Oscars. Bueno, que ell no ni si, Brad Pitt però si estan separats en Brad Pitt farà el que, surti, el que vingui de gust sí, clar. diu que estaran rodant per Europa quan es facin, facin la cerimònia sí, sí. acabo Bé. ja amb el color brot tampoc no miraran a res a cap dels dos pues... per no. últim en aquest color brot de Brangelina una font propera a la parella de Hollywood ha negat eh, perdó, totalment els rumors de ruptura i ha negat que hagin signat els papers per a una separació legal i de custòdia dels seus fills. La font diu a la revista People que la parella està... It's fine. Està bé, està bé. És que si, la... si els fills se'ls queda l'Angelina Jolie, bueno, d'aquí un o dos anys veurem com se l'enduen els de serveis socials de la mainada. No, no crec. no crec Angelina amb els seus fills és molt marassa. Eh? Jo això sí que ho veig, també. Però sense Brad Pitt per donar-li el que necessita de tant en tant... La cosa acabarà a fa Ja trobarà algú altre per donar-li el que necessita. No crec que tingui problemes. Una, una figura aspecte. paterna. El jardiner. El... <ríe> per exemple. Mujeres desesperades dos. Clar. Molt bé, doncs ja he acabat amb aquesta història i per passo a... Per cert, jo a... sé poder ser etos i tot això. <ríe> Vinga, Marta. Passa-li al currículum. Anem per feina. I les mides. Uh, ben Affleck va conquistar Jennifer Garner a e-mails. Nos es pot ser més romàntic. Nos es pot ser més cutre. Jo, sí, Jo, jo ta Garner... Messenger. J. Garner. Enviu-hi missatges al Facebook. Oh, per Twitter. Per Twitter. Sí, pla, oh. Deixeu parlar la Marta. Això és, Tienes un Twitter. És aquí a material de futur. Garner, que es va casar amb el també actor Ben Affleck el 2005. Bueno, ara te, de tot se'n diu sector. Eh? Bueno, al més que va guanyar el seu amor amb els missatges tan persuasius que li enviava. També va ajudar, diu l'actriu, que tots dos eren solters, està clar. I que ell és molt bon scriptor. Uh, Garner ha explicat que el secret de la seva relació amb Ben Affleck era que fossin amics abans de flirtejar uh, l'actriu diu que Ben Affleck pot ser encantador quan vol i que no es veu amenaçat amb facilitat per les noies bueno, és molt segur de si mateix en aquest aspecte Què més? Orlando Bloom no tornarà a la quarta de Pirates però això ja ho sabíem molt bé, doncs ja i està. et queixaves de mi <laughs> sí, sí, tots dos aquí i que... si no es fa la pel·lícula doncs em sembla millor encara Peter Jackson s'ha trobat un fantasma a casa Mira, és el que li pot passar ara mateix a la carrera de Peter Jackson. I té nom, Guillermo del Toro. El director del proper Hobbit, no? En principi. Bueno. Uh, Peter Jackson no ah. dirigirà el Hobbit. Guillermo del no? Toro. Serà no? Guillermo del Toro? Sí. Ah, no fa res amb el Hobbit, ell. Produeix, ja està. Bueno, doncs el, produ bueno, doncs el guanyador de l'Oscar pel Senyor dels Anells. Sí. Val que van aprimar tants de quilos, uh -huh. ha tingut la seva primera experiència amb el sobrenatural i està convençut que la seva casa a Nova Zelanda està encantada. El guanyador de l'Oscar com ja us deia, per aquella trilogia fantàstica, va patir un encontre fantasmagòric mentre rodava el Senyor dels Anells, quan va veure un espectre a la seva habitació. I diu que és real perquè la seva dona, Fran Walsh, també el va veure. Això és que ella estava fent la dieta aquesta de l'aprimament i sí, suposo que... Sí. Aquests us han fumat massa tabac de la quaderna de l'Este i... Explica que el fantasma, que és una dona estava als peus del llit i tenia una cara terrorífica eh, com d'un crit silenciós D'un crit silenciós? No teníeu quadre de munch allà penjada a la paret de fons? L'espectre va travessar l'habitació i va desaparèixer a la paret La seva dona havia vist el mateix fantasma en la mateixa habitació feia dos anys es ah, uh -huh. sí, va rondant, que truquin a, a la nostra amiga Jennifer Lohiwitt ja està. Ah, pensava que Iker no, Iker no, Iker ah. és un min d'un disc també atrapa més els fantasmes exacte, truquin a Michael doncs Gossip Girl afegirà un actor per la tercera temporada i ja està fet um, el que diré ara és un spoiler uh -huh. o sigui que si no voleu escoltar us tapeu les orelles va, explica, va. Serà... Estic no estic en capaç Però clar, tenim auriculars, no ens podem topar gaire res. Qui serà, Marta? Serà William Baldwin, que farà de pare de Serena van der Butsen. Mm -hmm. I per és un espòiler? Això m'ho haureu d'explicar. Interpretat per la sexy Blake Lively. Sí, perquè, bueno, un spoiler no crec, que tampoc massa. És no un massa personatge massa, que no ha sortit, bueno. no sabem res del seu pare. Exacte. Uh, bueno, sembla que sabrem coses del pare Baldwin. en William Baldwin quin és? Jo lo... el gordo, el més gordo diet ah, i seximoni, i seximoni. Vale. uf, el cara patata sí, sí, sí. Jo l'he dit, dit a la Marta, una tia tan bona com la Blake, Blake Bling, no pot tenir un pare com William Baldwin. És, I, és impossible que apareixin una dona, una pre... com la dona, de, com la mare de Serena Valsker. No, no, és polvazo impressionante. La mare cola, no? Però dius, ho, ho ha agafat tot de la mare i no ha agafat res del pare, afortunadament. Oh, no el filla putanero. del butanero. <laughs> Està claríssim. No el hi, ha, del gas. No hi butà a Nova York. Filla Baldwin, del quiropràctic. O del personal Val. trainer. Vinga, va... Uh, William Baldwin ha signat recentment per sortir a la sèrie com a pare, però ha explicat a Access Hollywood que uns pocs anys en Reina hauria fet possible... Hauria estat <laughs> Hauria fet de de Serena van der Bucs. 20 sí. anys enrere poder, sí, està clar. I més. Perquè... <laughs> Gossiquel torna als Estats Units el 8 de març. Mar. Mm, I acabo. Mm. La Claire de Perdidos sí. declara Crec que el meu personatge és viu. Bé, bueno, ja veurem. Emil de Ravín ha explicat que creu que Claire continua viva a Perdidos. De fet, ha estat confirmada com a personatge regular a la sisena temporada. A veure si Collons, no ho sap. Doncs sí, si no ho sap, és tonta, perquè deu portar 10 capítols gravats. Parlant de TV Guide, ha dit que ha filmat moltes escenes amb Evangeline Lilly. Aquesta és la que es vol tirar Robert Pattinson, no? Sí. L'actriu ha avançat que farà un retorn d'una forma inesperada. Viva. Ja per hi ha acabat. Per la El sorprendre ah! doncs... que tornés morta. Aquí tens ja, bueno. sorren viu. Marta, sintonia que anem en els 40 minuts. No cal que me cridis. Ut, uh, uh, t'acrido per a veure, a veure si poso una mica de silenci. Vinga, somi. Sèries s'hanobero tots els 40 minuts. Doncs hem notícies, comencem amb la sèrie 5 Hermanos, perquè un dels seus actors més importants abandona la sèrie. Es tracta de Rob Love, que torna a abandonar una sèrie, ja va deixar -la Oeste i va deixar-la a l'Oeste i la Casa Blanca per diferents motius, deien que eren pressupostaris llavors eh, i que havia de protagonitzar una sèrie en solitari, que realment ho va fer, però va ser un fracàs. Ara abandona Cinco Hermanos, eh, va tenir molta importància, la primera i segona temporada, però a partir de la tercera, la veritat és que el poble Robloff no és res més que un secundari amb poc paper. Jo ja m'estava preguntant quan tardaria a abandonar la sèrie. Doncs ja està, la quarta temporada Robloff abandona la sèrie i la cadena ABC, que no vol deslligar-se de l'actor, li ha promès, doncs, una nova sèrie per l'any que ve. A mi el que em fascina és que aquesta sèrie encara s'emeti. Per què? Perquè, bueno, no sé, pensava que això duraria dos dies. Doncs no, no, continua, continua. És una sèrie molt coral, però el seu personatge, que està molt bé, la veritat és que l'estan uh -huh. desaprofitant molt, i al final l'estan desaprofitant que ell també ho ha vist, i diu, escolta, me'n vaig. Me'n vaig. Uh, Perdidos, uh, ja està tot preparat. La setmana que ve, uh, 2 de febrer, s'estrena la darrera temporada de Perdidos. Uh, per aquells que encara no ho sàpiguen, el dia 9 de febrer s'emetrà a Fox i a 4. Eh? Però Fox hoemetrà 3 quarts d'hora abans. A Fox i a 4, ja? Sí, sí, sí, sí ja, un, el 9 de febrer. Serà una setmana després... Uh, jo crec que continua sent massa tard perquè els fans de Perdí no tenim paciència i no ens esperarem el 9 de febrer. Jo és que tinc el problema de que fins ara l'he vist sempre en versió original. Clar, jo el també. que passa és que trobo que s'ha de recolzar una televisió es... nacional o estatal que es decideixi a emetre el capítol al cap d'una setmana dels es Estats era, Units. Jo, jo l'he vist eh, doblada la sèrie altra vegada, un tros, i és que no puc. Eh? Un cop t'acostumes a la versió original és que no, no, no la pots veure de cap altra manera. A Gran Bretanya s'estrena 3 dies més tard. Imagina't. Una setmana que és que no ens poden queixar. No, no, tampoc estem tan malament, però i així doncs en la gent cas, no té paciència. Te la mires com tu vulguis i després poses quatre.. Ah, però... Va. Vale, també, també ho podem que fer un director a CSI Miami que ha fitxat a Rob Zombie eh, el director de Halloween 1 i 2 i La casa de los mil cadàveres per rodar un capítol de la sèrie, el capítol serà més l'1 de març, o sigui que Estela Tarantino sí, sí, sí, sí però CSI Miami amb l'orat i tal veurem què tal Bona notícia per tu, Aram, Los Muertos Vivientes. Eh, finalment s'adaptarà en format de sèrie de televisió, el còmic uh. de Robert Kirman i dibuixat per Tony Moore. El farà la cadena AMC, que dius, bona senyal, perquè és la que fa Mad Men. Sí. Per tant, podem tenir un producte, trobo, molt, molt bo. I mm. Frank Darabont, no? Frank Darabont? Eh... El... S'ha liat el pilot. Ah, sí, és veritat, sí, sí, sí. Heu llegit el còmic? No, però tothom parla molt bé. És collonut, però mm ho -hmm. veig d'una adaptació difícil, perquè és una cosa tranquil·la, molt introspectiva, és una, no és la no és la clàssica història de zombies. Ja veurem, bueno, també la cadena més eh, vull dir, ja és això, no? Batman ja... Mm. Bé, ja veurem, si la fes veurem. un ABC o així, potser sí que tiraríem per alguna cosa més comercial, però aquesta cadena és... Eh no depèn de les audiències, és un canal, doncs, per cable, vull dir... És, uh, us va podeu pillar, eh, els Martos Vivientes, és de les coses més originals que estic fent jo ara i estan parats en el volum número 8 des de fa la tira. I més, com que és en blanc i negre i retapat, la veritat és que surten barats. Jo a... la recomano moltíssim. Una altra notícia, aquesta referenda és molt vil. Sembla que Anneto Tull, la que feia de mare de Clark Kent, Marta Kent, tornarà en aquesta novena temporada com a estrella convidada i segons la web cinemaspai.com, sembla que la desena temporada d'Es Mòbil està confirmada i que la propera setmana podríem ja tenir la confirmació oficial de que hi haurà nova temporada. I que l'actor que va interpretar Perry White a la tercera temporada de la sèrie eh, tornarà eh, i ja s'ho posem per agafar el paper del director del Daily Planet. Uh, una sèrie, Kindreds, que té el segell de David i Kelly, que es basa en un grup poc convencional d'advocats que es junten i formen una, una firma, serà una de les Probables noves sèries que puguem veure l'any que ve. El, director, el creador de Boston Legal sembla que finalment tindrà un nou projecte. I Showtime, després d'acomiadar l'Ostudor, en aquesta la que serà la quarta temporada, està preparant la seva substituta, aquest de Borgias. I el seu protagonista serà Jeremy Irons, o sigui que també nou producte històric de qualitat de la cadena Showtime. I res més, aquí acabem els 40 minuts. Sí. Jo, vull jo tinc coses de comentar dels 40 minuts, És que aquesta Digues. setmana he començat a veure tres sèries. tres 3 sèries. Mad Men. Què? De moment, molt recomanable, el que passa que és dura. La trobo una sèrie dura, que parla molt, que és dens, sí, que fan servir molt d'argot, això... que a més a més el seu anglès és tancat i difícil. Bueno, l'estic veient en versió original i m'està costant. A uh -huh. més, sobretot pel llenguatge que fan servir, que està superpassat de moda, però de moment, de moment ens agrada. Què més? Què més? United States of Tara, collonota. Bueno, eh, quan s'ha de veure la primera temporada, ara estan començant a fer la segona als Estats Units o l'estan a punt de començar i és molt recomanable. Que uh -huh. guenyeu la Tony Coletto, si sí, no que robió col sí, sí, sí. Globus Dor. És una comèdia drama d'aquestes originals, eh, molt bé. I la tercera? I la tercera és la nova temporada de Certain Rock. Ah. Comostic passanteta. La quarta? La quarta. Molt bé. Però bé, bueno, és que a mi aquesta ja, em... ja... Ja, ja t'ha t'enganxat. A veure si per la setmana que ve puc començar a veure Callie Fornication, la tercera. A veure, a veure ja està a punt de començar. Nos doncs, vinga, anem pels còmics? Anem pels còmics. Som-hi. La tranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el bat de Batman i les urbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. I abans d'anar amb les notícies, eh, li farem gan jacin que tregui un número dels que tenim aquí sobre la taula pel concurs de Panini. Preguntem qui dirigirà la pel·lícula Ismael First Class. Doncs Brian Singer, director de la primera i segona entrega. Doncs tenim 10 premia... números sobre la taula. És sol diria que... si s'obre serà més fàcil. Pots fer-ho en oh. veu normal, Jacint? Perquè és 3. El número 3, eh, Danae Fernández està la guanyadora. Doncs, eh, felicitats i t'enviarem el lot a casa teva. Eh, ara, vinga, comencem. Comencem. A veure, començarem per una declaració ràpida que ha fet el Sr. Alberto Derzo, que ha dit que segurament quan ell es retiri Astèrix continuarà. Bé, bueno, no sabem si alegrar-nos-en perquè va veritat. Ens alegrem que ens retiri i, per tant, ens alegrem que Astèrix continuï sense ell. Perquè pitjor no anirà la cosa. Es retirar els guions i continuar dibuixant, que això encara ho fa bé. És veritat. Home és veritat. Bueno, doncs que s'ho plantegi. Què més? Els herois tornaran a ser herois. Sembla que Marvel torna a fer un, un reinici de tot el seu univers, per dir així, Igual que va fer el final dels 90, que van tornar els superherois autèntics, uh -huh. amb els Vengadores, i tot el tema d'Espírtols i la Venganza, i Motorista Fantasma, i Punisher, i tots van desaparèixer una mica, doncs ara volen tornar a fer el mateix. Ja han decidit que totes aquestes sagues de Vengadores Oscuros, i de el mal llega aquí per a quedar-se, i tot això, doncs que s'ha acabat i que tornaran a ser els superherois purs i clars, com eren sempre. Molt bé. Moment... Això també ens agrada, eh? Ja, aquest retorn, altra vegada... Sí, guerra hem... civil, massa guerra... Aquest cop fet havia com a mínim, perquè sí, els 90 sí, sí. van durar 10 anys, i no, va ser com de... 10 anys de còmics negres. O sigui, el del Reina d'Oscuro ha durat... Doncs, un any. Un any. Un any. La és sí, sí. que un any i després ja pim-pam, fora. Ha bé. Però ser, sí, hi ha vist una foto de la suposada nova alienació de Los Vengadores... Uh, sorprenent si més no ja he vist una foto promocional d'aquesta nova etapa sí, no hi sé hi si són vengadores o no. sí, sí, sí. Ha, tu, tu i la, la foto que has vist hi havia la cosa hi havia, havia la bèstia Hey, hey. jo, jo llen... crec que és un més una imatge promocional que d'una sèrie concreta uh -huh. en tot cas, l'últim dia ja comentàvem que es clausuraven les quatre sèries de Los Vengadores, doncs ja tenim clar que més que clausurar-se, el que faran en tot cas és fer un rebut de tota la saga veurem que van els tiros, però de moment hi ha uns quants guionistes confirmats que són Brian Michael Bendis, Ed Brubaker i Jonathan Hickman bueno, i John Romita Jr. com a dibuixant és l'equip que ho està portant tot fins ara sí, per tant, de moment, eh, sembla que la cosa continuarà. A mi m'agradaria que l'Ed Brubaker ho deixessin tranquil. Estic segur que aquest home era més feliç quan només havia fet Daredevil i Capitán América i no hi venien amb històries rares. No, però ara, de fet, Brubaker està centrat en Capitán América, ha deixat Daredevil... Sí està molt centrat a l'univers Capitán Amèrica No, no... a mi toca fer coses rares de tant en tant, quedar amb en Braemac i el Bendis que va ser un pal de tio no, però, ostres, a mi m'agradaria quedar amb el Bendis tu. a mi també, sí, sí. jo la meva retallada i ell <laughs> però... una conversa Home, a mi el seu powers encara em fa gràcia però trobo que sí, doncs clarament... a mi m'agrada tot el que fa per Marvel eh? la veritat és, és un tio que crea interès però no estàs una mica fart dels del seus diàlegs? No. Que poden... Que, mira, tenen certa gràcia vist per la tele, que t'estiva allò pim-pam, sí, no? És així? Sí. sí. Estàs segur? Sí. Bueno, no sé. Hmm. Doncs, però no, fet en un còmic... A mi m'agrada... Vol que el còmic calcats en 4 minuts. No, no t'agraïs, eh? Ara... No és com... Al principi sí, però ara ja no tant. Què passa? Ara a et el correu de los lectores? No. Perquè si no, no entenc. No n'hi ha, no n'hi ha. Desgraciadament està desapareguent això. Veritat, és veritat. Bueno, tenim més notícies, eh? Uh, hi ha una guerra entre Marvel i DC a veure qui ho havia més grossa perquè, a veure, DC va a fer la saga Blackest Night de la que en parlàvem allò, la caiguda dels linternes verdes i tal, que ha sigut una xurrada que ha durat un any perquè ara ja saben que arriba la brightest light, o sigui la llum més brillant després de la nit més fosca, que això a més és una part del jurament dels linternes verdes uh -huh. en el dia més brillant en la nit més oscura, ningú mal escaparà mi poder. Que friqui aquest! <laughs> que temen aquells que s'esconden des de la luz, la luz de l'interna verde no sabeu el jurament no, no, no ho sabia, no ho sabia molt bé, molt bé, és moment Big Bang Theory aquest, eh <ríe> molt bé com anàvem dient ens enorgullim ah, o sea... de tenir-te al programa ara, <ríe> et trobem a faltar quan deixi Eh, que és una notícia molt curiosa. Vinga, vinga, han promès que enviaran un anell de Flash o de Green Lantern en els llibreters per cada sis números que es quedin del Blackest Night. D'acord? Vale? Ah. Aleshores, aquests números el que tenen és que els Estats Units no són eh, retornables. Per tant, si comptaven... El que demanen és el que es queden. Si no t'ho si no ho penses. Si no t'ho menges patates, no ser que tinguin una tara. Ajà. Uh -huh. Vale? Ja les veig stripant no? totes les fulles. Què ha dit Marvel? Què ha dit Marvel? Ha dit que per cada 50 unitats d'alguns d'aquests 6 còmics amb els que es fa la promoció de l'anell, ells enviaran una, un número del Six, que és la nova sí. o crossover, el tercer número de Six amb una portada alternativa de Deadpool. O sigui, si un llibre agafa els 50 números de Black Night que no ha vengut, els hi arranca les portades a tots 50 i els envia Marvel, Marvel els hi envia un número amb una portada exclusiva. I el llibreter pot retornar aquests 50 còmics perquè, clar, està enterat. Clar, clar, clar. Ara, qui està més tarat, el còmic o els que han tingut aquesta idea? Tots plegats una mica, una mica no? A mi que és el em voleix tot plegat. O sigui, eh? el que volen és... Eh, no sé ben bé què volen. Suposo que els de Marvel han dit Mira, fracassareu tant i els llibreters en, en voldrien tornar tants i en vendran tan pocs, que els hi farem un favor, als llibreters. I bueno, la veritat és que la polèmica s'ha encès una mica. Uh -huh. De moment, eh, Tom Breivord, que és un editor de Marvel, que és vicepresident de fa poc en el Twitter, ha penjat una fotografia d'un llibreter... Vale, que apunta al costat de cada un dels còmics DC aquests d'edició espacial i en total en retorna 300 Podre. 300, això vol dir que aquest tio rebrà sis còmics amb portada alternativa del sis número 3 portada oportunitzada per Deadpool uh -huh. el Muerto a Veurem com acaba el tema, però en tot cas eh, això torna a caldejar una mica el mundillo, sí, sí, com sí. feia temps que no passava. Està bé, està bé, és divertit, aquestes coses molen. Sí. No estem en aquella època que George Pérez feia Marvel contra DC i feien un cross-over sí, a la sí, JLA sí. i els Vengadores ah, i no, no sé què. Torna'm el mal rotllo. Exacte, torna'm el mal rotllo. Bien, que, sí, mola, no està malament. Què més? Es eh, un tenim... minut, diu la Marta. Un minut. Un minut de l'Aram un minut nostre, ens queda. Un minut de tot, o sigui, ràpid. Si vols dir una última cosa... Vale, una última cosa. El millor còmic consultades unes 150 llistes dels millors còmics del 2009 és Astéreos Pòlip, de David Mazzucchelli. I en molta diferència. Per tant, quan ho publiquen això, a pillar-ho. Molt bé, doncs re, nosaltres ens acomiadem, Marta, jacinaram, ens retrobem la setmana que ve, tu d'aquí 15 dies. D'aquí 15 dies. La setmana que ve? Bé i jo mateix l'Ignà Cervé també m'acomiado i us deixem una cançó de Tiana i el Sapo que canta Nick Anony Rose que es diu Down in New Orleans que s'estrena precisament aquesta pel·lícula la setmana vinent Tiana i el Sapo